الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Salawat Rabbi wa salamahu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Wa salamah tasliman kathira amma ba'd. <coughs> Kembali kita melanjutkan kajian kita dari Kitab Al-Fusul si Siratul Rasul alaihi salatu wassalam. Yang menerangkan tentang Siratul Rasulullah. Alaihissalatu wassalam Dan kita telah memasuki Peristiwa Yang kaitannya dengan Perjanjian al hudaybiyah Dan telah kita sebutkan bahawa ...perjanjian al hudaybiyah ...di mana Rasulullah s.a.w. keluar bersama... ...para sahabatnya terjadi perselisihan di kalangan para ahli sejarah... ...tentang jumlah mereka ketika itu. Dan banyak dari kalangan para ulama menguatkan bahawa mereka... Berjumlah 1.400 orang Dan ini yang dikuatkan oleh Ibn Al-Qayyim Warahimahullah Ta'ala Demikian pula Al-Bayhaqi Mengatakan bahawa Yang paling sahih Dari riwayat Yang menerangkan tentang peristiwa al Berjumlah 1.400 orang bahwa tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menunaikan ibadah umrah oleh kerana itu Rasulullah alaihi salatu wasallam mau mulai menggiring hadiyunya dari Dhul Hulaifah dan beliau berikhlam untuk menunaikan ibadah umrah Namun orang-orang Quraisy, apabila mereka mendengarkan akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka mereka pun hendak menghalangi Rasulullah alaihissalam untuk memasuki Makkah. Mereka telah mengumpulkan al-ahwiyah. Yaitu mereka kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah yang merupakan sekutu dari bangsa Quraisy Yang mereka tinggal di dekat bukit yang disebut Hubeish. Sehingga mereka dinisbatkan dengan nama tersebut Al-Ahawish. Bahawa mereka ingin menghalangi Rasulullah SAW. Sementara tujuan Nabi SAW bukan untuk berperang melawan mereka. Demikian pula Khalid Ibn Al-Walid yang memimpin pasukan untuk menghalangi Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW. Ingin menghindari terjadinya pertempuran melawan orang-orang Quraisy, karena beliau pada asalnya mengagungkan dan memuliakan tanah haram. Bahkan disebutkan dalam hadis Marwan dan Al-Miswar Nuhakhramah bahawa ketika mendekati Makkah. Kendaraan yang dikenakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. yaitu seekor Untah. Yang bernama Al-Qaswa. Itu Menderum. Enggan untuk melanjutkan perjalanannya. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Makhala'atil Qaswa. Wa ma zaka laha bi khuluq. Walakin habasaha habisul fili. Bahawa tidaklah unta tersebut menderung. Anggan untuk melanjutkan perjalanan. Padahal itu bukan merupakan. Kebiasaan dan tabiat dari unta tersebut. Namun yang menghalanginya adalah. Yang menghalangi pasukan gajah. Pada masa Abraha. Ketika Abraha membawa. Pasukan. Dan para pemimpin Mereka. Mengendarai gajah Maka gajah tersebut Anggan untuk melanjutkan perjalanannya Pada saat mereka tiba Di Daerah Mina Di wadi muhasir Mendekati makkah Maka gajah tersebut Anggan untuk melanjutkan perjalanan Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan azab kepada mereka Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallazi nafsi bi yadihi la yasalunani khithatan yu'adhzmunu fiha khuramatillah illa a'taytuhum iyyaha." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mereka meminta aku untuk satu rencana yang dengannya mereka memuliakan Haramatullah, hal-hal yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. dari tanah haram untuk tidak dirusak, melainkan aku berikan kepada mereka. Melainkan aku berikan kepada mereka. Iaitu yani menghindari pertempuran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghindar dari pasukan Khalid bin Walid agar tidak terjadi peperangan. Maka beliau pun singgah di uh, ujung dari daerah Al-Fadabiyah. Di sebuah waduk damat. Yang memiliki sedikit air. Yang memiliki sedikit air. Kalau diketahui bahawa daerah Al-Fadabiyah pada masa itu. Memiliki sumur-sumur. Yang airnya melimpah. Namun pada saat Rasulullah alaih salatu salam mendatangi daerah tersebut. Sumur-sumur yang airnya melimpah itu telah dikuasai oleh orang-orang Quraisy sehingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya mereka sehingga di daerah Al-Khadeybiyah di daerah waduk yang di situ hanya terdapat sedikit air. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan Kemahakuasaannya dan memperlihatkan Rasulullah alaihi salatu yang menunjukkan bahawa beliau adalah seorang rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah tabaraka taala Pada saat Rasulullah alaihi salatu dan para sahabatnya mereka singgah di daerah Al-Fadawiyah yang di sana terdapat waduk yang memiliki sedikit air Yatarbaluhu al tabarudan. Yatbaruduhu al tabarudan. Maksudnya mereka pun segera beristirahat dan memanfaatkan air tersebut. Namun kerana air itu sedikit, dalam jilbithun nas hatanazhu. Tidak lama kemudian mereka memanfaatkan sedikit air hingga air pun habis. Air pun habis, sementara sumur-sumur yang lainnya, sumber-sumber air yang lainnya telah dikuasai oleh kaum Quraisy. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari terjadinya bentrokan, peperangan melawan mereka. Pada saat air di waduk tersebut habis, maka mereka pun mengeluhkan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bantazah sahman mungkin ada di maka beliau pun mencabut salah satu anak panahnya, tumpa amarahum ayajaluh fi lalu Nabi alaihissalam memerintahkan untuk meletakkan anak panah tersebut di waduk yang telah uh, habis air yang terdapat di dalamnya. Kata Al-Miswar N Makhrama Yamratan Hadithinin, Fawallahi Mazaal Yajishu Lahum Bil Rayh Hatta Cadaru An. Dari Allah, senantiasa air itu meninggi dan meninggi, bertambah dan bertambah. Dalam keadaan mereka telah puas meminumnya, sampai kemudian mereka meninggalkan, meninggalkan waduk tersebut. Dalam kondisi air itu terus bertambah kan Allah. Ini yani diantara antara dalailun uh, Nubuwa tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan pula dalam hadis Al-Barah bin Azib radhiyallahu anhu beliau mengatakan "Ka'udun antum al-Fathah Fath Makkah" وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا وَنَحْنُ مِنَعُدُّ الْفَتْحًا بَيْعَةَ الرِّدْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ Kalian menganggap bahawa kemenangan itu ada pada penaklukan kota Makkah. Memang benar. Fathu Makkah itu adalah kemenangan. Namun kami menganggap al-fathu, kemenangan itu adalah pada peristiwa bai'at al-ridwan pembayatan para sahabat kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam pada yawmul hudaibiyah kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wassalam arba kami ketika itu bersama nabi alaihissalatu wassalam berjumlah seribu empat ratus orang walhudaibiyatu bi'lun fanazahnaha falamnatru fiha qatarah sementara di hudaibiyah itu ada sumur yang kami pun menghabiskannya, dan kami tidak menyisakan setetes pun dari air yang terdapat di dalam waduk yang ada di Hudaybiyah itu. Fabelu ghalikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatafajala salat shafirihak. Maka berita tentang kehabisan air ini sampai kepada Nabi alaihissalam. Lalu kemudian beliau pun datang dan duduk di pinggir sumur tersebut atau waduk tersebut. Fa da'a bi ina'in min ma'in minha. Kemudian beliau minta untuk diambilkan air darinya. Fatawaddaa, tsumma madmada wa da'a. Maka beliau pun berwudu, berkumur-kumur dan berdoa. Tsumma sabbahu fiha. Kemudian beliau pun menuangkan air di atas sumur itu. Batarokahai Rabaid. Lalu kemudian beliau meninggalkannya. Tidak jauh dari tempat tersebut, Tumma Inna Asdarat Nannah Nuaroka Ibana. Kemudian kami terus memanfaatkan air itu semakin bertambah dan bertambah sehingga kami pun telah mengenyangkan diri, diri kami. Demikian pula kendaraan-kendaraan kami semuanya telah puas dengan minum. Dari air yang keluar dari sumur tersebut, barakah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam redang lain beliau mengatakan, doa sah, ah, biarkan sesaat tidak lama kemudian air pun meninggi dan meninggi sehingga para sahabat mereka puas meminum dari air tersebut tanpa mengurangi kondisi air yang terdapat di sumur itu adidhin dirihatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan dalam hadis yang dirihatkan oleh Imam Muslim dari hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Qadimna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Hudaybiyah. Kami datang bersama Rasulullah alaihi salat ke Al-Hudaybiyah dan kami berjumlah 1400 orang. Wa alaiha khamsuna syatan la turuha." Ketika itu mereka memiliki 50 ekor kambing dalam kondisi seluruh dari kambing-kambing tersebut kehausan sementara tidak ada minuman. Walla fakada Rasulullah sallallahu alaihi sallam ala Jabar Rukiyah maka Rasulullah sallallahu alaihi sallam pun duduk di pinggir dari sumur tersebut. Wa imma da' wa imma bezqa fiha. Terkadang beliau berdoa, terkadang beliau meludah di dalam sumur itu. Fajr, shad, fasakain, nawastakainah. Maka air pun terus meninggi di sumur tersebut. Maka kami telah memberi minum kepada hewan-hewan kami dan kami pun telah meminumnya dan merasa puas dari air tersebut. Berkah dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam hal kekurangan air para sahabat lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kuasa kemudian dari sisi yang lain termasuk di antara yang penting untuk kita sebutkan dalam peristiwa Al-Badriyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu an qala abriyah mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwa kami keluar bersama Rasulullah alaihi salatu dalam perang, yakni perang Uhudiyah. Fa asabana jahdun hatta hamanna an anharu ba'd zuhurina. Lalu kami kami pun merasa lapar yang sangat sampai-sampai hampir saja kami akan menyembelih Sebahagian dari kendaraan-kendaraan kami. Yaitu unta-unta mereka hampir saja mereka menyembelihnya padahal bermanfaat untuk mereka kendaraan karena saking laparnya mereka wa amara nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fa jama'na mazawidana fa basatna lahu maka nabi alaihi salat memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan makanan dan perbekalan mereka maka kami pun mengumpulkan bekal-bekal kami dan menaruhnya di atas uh, sebuah tikar Fa yjtama' azadul qam 'ala Maka terkumpullah bekal mereka kaum yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi di atas tikar tersebut Kata Salman bin Al-Aqwa, "Fa li ahzirahu kam huwa." Aku berusaha melihat setumpuk dari Makanan tersebut berapa banyak? Fathzar tuh karobatul ans, maka aku memperkirakan seperti robatul ansi. Yang dimaksud robatul ansi ini tempat ketika kambing, al ans kambing, ya kambing cil, ketika duduk, nah kurang lebih seperti itulah makanan mereka, perbekalan mereka. Ini yani tinggal sedikit. Bekalan tersebut. Wa nahnu 1400, sementara kami berjumlah 1400 orang. Bayangkan 1400 orang dikumpulkan seluruh bekal hanya seperti atau hanya sebanyak seperti ketika kambing itu duduk ya, ndrum, ya segitulah. Ya. Mungkin kalau 10 santri nulaim habis itu. 10 santri ata 15 santri habis selesai. Nah, ini 1400 orang. Nah. Qala katasalama inn al-aqwa fa akalna hatta syabi'na jami'an. Maka kami pun makan sampai kami seluruhnya kenyang. Sampai kenyang. Ya, sampai enggak kuat nambah lagi. Thumma hashauna dirbana, bahkan kami mengisi makanan ke tempat-tempat, ya. jur jerap, yani e, tempat yang terbuat dari kulit, ya, itu diisi oleh mereka makanan tersebut. Sudah kenyang, mereka memenuhi tempat-tempat dari perbekalan mereka. Ini juga barakah, ya, yang mereka saksikan sendiri dari tanda yang menunjukkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diantara kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa ta taala memperlihatkan kekuasaannya dalam peristiwa Al-Hudaybiyah dan Allah Subhanahu wa ta taala memenangkan Rasulnya nya alaihi wasallam dan kaum mukminin dalam peristiwa tersebut. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana hamdu rabbil alamin, tafadhalu